Ho, ho, ho. Eh, god jul på er. Ja, tack så mycket. Tack, ja. Eh, allt bra med er. Ja, det, jag tycker det är lite tråkigt att inte ha någon snö, men eh, annars är det bara fint själv. Jo, det var bara var länge sedan vi var samlade alla tre, men nu... Eh... Är podcasten återkomplett Och jag har faktiskt ett, har faktiskt ett nytt ny, En ny sponsor uh, Nu uh, gick med det i jul Och allt Så har jag ett nytt avtal uh, Vi fortsätter samarbetet med stationen Röstånga Men uh, jag kan stolt presentera Vår nya sponsor Söderhållsen Adventures ja, Som uh, ja, sysslar med uh, Äventyr och uh, Cykel- och mountainbike turning Framförallt Nej, men det är alltid kul att ha nya företag som har insett värde i den här produkten. Ja, precis. Och vi hälsar dem varmt välkomna. Det får vi göra. Och vi får väl tacka dem. Absolut. Ja, som sagt, julspecial. Ska vi ta och köra igång? Det tycker jag. Jo, nyligen har ju Family Guys julspecial gått av stapeln Och som vi pratade om förra avsnittet så dog ju hunden Brian Griffin i en bilolycka Och då diskuterar vi ju det här fram och tillbaka, i och Mackan, Och vi var inte helt imponerade av tilltaget Nej, det var vi, nej, men vi misstänkte ändå att det var något lut i övningen Exakt Eh, Brian Griffin är tillbaka eh, Och har nu återuppstått Vad skönt när du lägger på hand, Det låter precis som att svenska folket ingenting tar det lugnt, andas ut Brian Griffin <laughs> är tillbaka eh, Nej men jag har väl inte jättemycket att tillägga Men att det var kul att följa upp Någonting som eh... Men med facit i hand så, här så kan man ju nästan säga Att det, är ett, det var ett typ ett marknadsföringstrick För jag kan ju tänka mig Att titta siffrorna steg med tanke på det, att det, skri det var ju väldigt omskrivet. Ja, alltså femliga har väl lite dalat sista tiden kan jag tänka mig. många börjar väl tröttna lite på det. Och uh, just detta blir säkert ett tillfälligt lyft i alla fall. För... Men det kan ju bara. De säljer bara lösnummer på detta. Vad jag har fattat så är att femliga, alltså de tjänar ganska mycket på de här typ DVD-boxarna som de säljer. För där är avsnitten ungefär. Varje avsnitt kanske är mellan 3 och sju minuter extra långa med saker som de inte får visa på, på tv så att säga. Ja. Så de måste klippa bort egentligen. Um, och så därför det här är liksom extended version på alla de dvd'erna som de säger. Så de säljer ganska bra för att ja, då är det, det är lite nytt så att säga. Bra eh, julklappstips. Mm, just det. Ja, precis. Köp en family Guy box om du har någon som gillar profanity och Svordomar och ja, djur som har sex och <laughs> mycket, knark är också mycket och... ja precis mycket sjukt det är, väl ingen, det är väl ingen jättekul nyhet, jag tyckte bara att, att det var kul att följa Eller det är fan inte kul heller, men vi följde upp det i alla fall <laughs> Jag skulle kunna fortsätta ta vid om du inte hade mer just vid detta Jag har mer på hundar jag kan, köra, jag kan köra ett sidospår Med risk för att det, det blir nog inte jättelångt Men lite eh, Ett annat, en annan tv-serie Som också gör julspecial Som alla andra eh, Är The Simpsons Och i det senaste Simpsons-avsnittet Så är det också en Karaktär som har gått ur tiden eh, Vet ni vilken det är? Nej eh, Om jag säger Edna Krappel. Crab battle. <laughs> uh, vet ni vem det är då? Jag vet vem det är eller? Ja det är, vad Bard ja. lärare Ja precis uh -huh. Jag tror det hon redan var död Nej hon dog uh, nu uh, Senaste, uh, jag tror det var senaste avsnitt Eller ett par avsnitt sen Kan det kanske vara uh, Och det jag vill Komma till lite är att uh, Jag vet inte om det Är så men att man vågar ta livet av eh, huvudkaraktärer som har funnits med i serien länge på ett helt annat sätt efter att Game of Thrones dödade halva sin stab av, eh, av huvudroller. Ja, det kan ju ligga någonting i det. Du menar att de har sett något, satt något spår? Ja, jag tror nästan det. Och i det för sig yeah. själv. behöver ju, de skulle verkligen kunna göra någonting. Med tänker på att de har på TV i, i över 20 år. Så. Så går, är det kul att det händer någonting. Men här skulle jag också tillägga att. Um, med just att det är hon som dör. inte För, för det var ju bara några, ungefär en månad sen Så dog ju röstskådespelaren. Som gör rösten till det precis. henne Chavapo. Det är väl därför. För att de senaste avsnitten. var hon. Jag har inte sett det senaste. Men då var hon med. Men man märkte att det var, lit, det var inte riktigt samma röst. Så att säga. <laughs> Ja nej, det är väldigt tveksamt Men eh, hon, Det var en annan sak som Inte, eller som också gör att det Kan inte vara jätteoväntat att hon kedjoröker ständigt Och eh, lever Kan inte helt sunt Men det, det är en intressant tanke du har där För det, jag, jag tror någonstans att eh, Man har börjat inse att man kan faktiskt ta död på karaktärer Ja, alltså för, för ett par år sedan Så började man ju göra Öppna slut mycket mer Och man gjorde kanske olyckliga Slut också Som var en trend ett tag Men nu, ja, nu När filmerna är Inte riktigt Eller de har inte spelat ut sin roll Men tv-serierna är ju lite De nya filmerna mm. Vart vill jag komma med det? <laughs> ja, nej jag vet inte Ja <laughs> Nej, jag tror inte det är alls dum eh, Teori faktiskt eh, Jag vet inte riktigt hur Jo, men förr, om, om, förr var det mer vanligt att man eh, Dog en karaktär Så var det ofta någon som inte spelade så jäkla stor roll För serien Eller film, ja filmen är ju dum men... ja. Nej, hon är väl lite av en sidofigur Men eh, Precis, men de är ju ändå alla är ju liksom anrika och varit med från från start i princip, så de har ändå en, en plats i folkets hjärta. Men hur är det? Har, har inte har inte heter han Milhauz mamma? Har inte hon dött också? Nej, ja, men Ed Flanders fru är död. Precis Flanders fru, så var det. Och hon det. Flanders detta väl Edna Crabapple Crabapple. <laughs> <laughs> Så det är det, det, det, det som är i alla hand. gifta eller data. Det är de som dör sen. The devil strucks. Har du med där, eller hur? Uh, nej, egentligen inte. Har vi inte. kan jag hoppa in på mitt hundspår. Vi hoppar in på hundspåret. Uh, där vi då. Uh, kopplingen är ju givetvis Brian som var en hund. Det ja, är just det. Mm -hmm. Jo, på tal om hundar då. Mm. Så såg jag av en slump Att det kommer en uppföljare till Den väldigt juliga filmen Ensam hemma två Ett och två Fast det finns en trea redan Ja, förlåt, tre då finns Det finns kanske en, <laughs> en fyra också Ja, jag tror det finns en fyra också Hoppas, hoppas att det är, vad heter han uh, Kalkin som är tillbaka i huvudrollen Nej, nu kommer alltså Home Alone Dogs Va? <laughs> <laughs> <laughs> Det oerhört dålig det. Det är lite som de här, kommer ihåg de här Air Bud-filmer där det var hundar som spelade basket och fotboll och all Ja, ja Jag tyckte det var för bra julkoppling till både hundar och jul och allt möjligt ja, Berätta ja. lite om filmen, om produktionen Jag vet inte så mycket om den, men att den är från 2013 <laughs> Okej okay. Det är väldigt lite info om den Men det är ingen animerad film, eller? Nej, nej, det är en riktig... Gick <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Nej, ja, Jag vet inte om det här går att använda jag... <laughs> Det var inget bra Men vad, vad är storyn då? Är det en hund som blir lämnad själv Och sen kommer det två inbrottsjuvar Och så bygger hunden fäller eller? Jag gissar det Jag försökte hitta mer inför Men jag, det var väldigt klänt Den finns inte ens på IMDB jag här, finns den här filmen ens? Alltså? Existerar Det är frågan. Det är frågan. så kan det gå. men jag kan även ha en annan en liten hundkoppling då för att rädda ut det jävla där klavertrampet och Guds nåde. Det här klavertrampet. Det fanns eller det finns en gala. En slags Oscarsgala för hundar. Ja, oh, det har jag hört om. Det är så bra. Som heter Fido Awards. Mm. <laughs> och eh, på den... Eh, ja, gick av stapeln i London då. Okay. Så vann grönlands hunden Nanak eh, två priser mm. för sina insatser i Rynd-eposet Gravity med Sandra Bullock. Jag har inte sett den. För, grejen är att hunden inte ens med i bild. utan Jag tror det är hon som pratar med hunden och man hör hunden skälla. Och det här gjorde att hunden fick en Fido Award. Nej, jag vet hur det ligger till, jag vet hur det ligger till. Okej. Hun får in en radiokanal just det. I, i Kina. I Kina, och hör hon just en det. Hund ja, så är det. Barker. Jag har inte sett, sett filmen, men jag läste om det här. Och så, så grät jag lite <laughs> över utvecklingen. Och sen gick jag vidare <laughs> <Okay>. i livet. Ja. <laughs> Nej, ja, jag tycker det är märkligt. Men då har vi lite hundkoppling. Hundkoppel. Jag släcker ner mina hundlänkar. Så hoppar vi vidare. Tack. Tack som fan. <laughs> det var inget flow där. Nej, det blev dåligt. Jo, eh, det var. Eh, fan, Jag är i. Alltså, man är kass. <laughs> <Okay. laughs> ja. Jag känner mig helt ovarm i kläder. Ja, man är lite Lite ja. Litet julklapps. Eh, eller, det kanske inte behöva tips, men eh, jag har sett att eh, den här steammaskinen släpps valv. Och när jag talar om den. Ska jag ta om det, eller Nej, jag är helt väck här nu alltså, Jag hörde inte, förstod inte vad du sa riktigt Vad sa du? Det är ingen sån här gammal ångmaskin Man matar med metatubletter, eller? <laughs> det Steam är... En, den... Det är inte det man spelar Counter-Strike på online <laughs> Jo, men det är den nya, eh, nya PC-konsolen som ska konkurrera ah, ut eh, Playstation och Xbox One Ja ah. Och... Eh... Är det är ju så här. Jag vet inte. Jag ingen super på den. Men att, att eh, PlayStation 4 är ju högaktuell som julklapp, visar jag. Ja, uh, ja. Uh. Men har det släppts i Sverige än? Ja. ja Okej. Man har inte hört sådär jättemycket. Eller visst, man har ju hört Bassen om den. Men man har liksom inte hört folk som har spelat alls. Eller uh... Någon som har recenserat eller någonting. Ja, men den här grejen verkar rätt smart. Att man, eh, jag antar, jag är inte jätteinsatt i detta, men jag antar att det funkar som. Ja, man. man eh, steamar, säger man det. Skit samma. Man spelar ju med en online-version. Om för enklare förenkla det Kan man säga så. Precis. Och sen så, alltså man streamar ju hela spelet till. Ja, det finns väl, jag tror man laddar ner vissa filer som ligger kanske lokalt på den där lilla datorn som det är som man kopplar till tvn Precis, någon form av licens så köper man ju Ja Det fanns ju en tjänst som hade samma ja, upplägg fast där man helt och hållet, alltså det var bara att programmen installerade på datorn så streamade man spelen eh, online Uh, och visst, alltså det var ju skitsbra Idé och så, och det var många Demor man kunde testa och några gratisspel Och sen vissa kostade då Det funkar men, väl uh, sådär? Kvalit ja, alltså det funkade ganska bra Men det, är ju inte, det kommer ju inte upp i den kvaliteten Som du har om du kör ett vanligt spel så Lokalt säga. så att säga ja. Ja. Nej, Och sen, jag vet De hade väl också så att det reklamfinansierat Så att du kunde typ pausa spelet ja. Och sen kom det upp reklam men visst, du betalar ju ingenting för det så Nej, det är liksom trevligt om man bara vill testa. Men det är också det där, man måste ju då, allt det här förutsätter ju att man har ett bra. Stabilt bredband. Ja, stabilt, ja precis. Man kan ju sitta, även om man har den här typ, vad heter de där dongelgrejerna man köper. Stabilt bredband. Ja, precis. Ofta brukar ju det vara höga hastigheter på dem, men det räcker att det slutar funka i några sekunder så, så blir det jobbigt. Det är väl det som är nackdelen. De går nu ändå mot en, en spelkonsol som, eh, alltså framtidens spelkonsol, jag, där man slipper liksom de fysiska spelen. Ja, det är väl den enda, den enda marknaden som håller kvar vid det fortfarande. Alltså, inte, Konsolmarknaden ja. mm, det. är väl inte många som, även ni köper väl inte filmer idag? Fysiskt. Nej, det gör man inte. Eh... Och musik gör man en, äh, ännu mindre. Kanske någon LP-skiva då. Och då men, eh... men tydligen ska denna vara jävligt maffi i, i sin prestanda. Aha. Priset är inte nådigt som det står här. <laughs> <laughs> För själva konsolen. Nej, ja, precis. Cirka 9700 spänn. Okej. Okay. Vad kommer uh, PlayStation att kosta? Jag tror det kostar typ 3,5 kamera och sånt. Ja, det kostar inte mer ändå. Nej, jag vet inte. Det är Nej, det är ett bild. Nej, jag har ingen aning. Jag har inte så inställd i detta. Oavsett så är inte detta aktuellt för eh, årets julmarknad. Men det får mig att tänka lite på vad... Eh, ja, det var hit jag ville komma egentligen. <laughs> vad tror ni blir årets julklapp? Det är väl redan deklarerat. Det är väl eh, färskjuspressen som blev eh, ah, årets julklapp. Rådjur, eh, rå, inte rådjur utan rådjurspressen i årets julklapp. är jag jäkla fortal? Rådjur, Rådjurs. rådjurspressen, <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, nej det hade varit något. Nej men det var, var tydligen skillnad där. Jag fick en utskälning av någon person när jag också sa att det var en julklapp som det var årets julklapp. Men nej, det var skyndande. De är ganska dyra faktiskt. När jag kollade upp det. Ja. Men den här skulle jag ändå säga var i alla fall för mig ut. Tyckte jag den var lite oväntad. Ja, det är en rätt så smal. Uh... Ja, jag tycker inte alls man har fått känsla om att den skulle vara så förbannat populär. Nej. Men det ligger, det är ju ganska trendigt med do-it-yourself-prylen och uh, matlagning. Det är ju supertrendigt. Men i och för sig det där har ju haft... Uh... Vi har ju haft eh, lite konstiga julklappar genom åren. Eller årets julklapp genom åren har ju varit lite så här. Vissa är uppenbara och vissa är lite. Ja, nästan hela vägen tar Rojos Ja, precis. Det känns ganska basic. Tänk Bambi på julafton. Bambi. <här> <här> så riktigt. Butcher. Man har precis, man har efter, efter klapparna öppnats hemma hos eh, Andrea så är man varit. Bara... <här> så bara skvätter lite blod på veckan oh! <laughs> så Också, rådjur, också så. kul när någon, någon i din familj Först ger dig ett rådjur Och du förstår ingenting Och sen så bara och sen nah, Det är till där pressen <laughs> Skitbrottalt det, det är en press också Det är, det är inga klinger eller någonting såg det, det är bara så här Trycker ut som en sån bilskrot Och showbar. Ja, men en, en, en vag övergång här då från rådjur till, till Rudolfs röda mule. Så säger ingressen, förklaringen till Rudolfs röda mule är visserligen känd. Är den det? Eh, och ja, det, det, var, det var min följdfråga. Är den känd? Varför har han röd mule? Jag har läst den här, jag tror jag har läst den artikeln du läser ja. om att... Eh, så för, för mig är den känd sedan ett par minuter tillbaka. <laughs> nej men eh, alltså, då. Alltså, det finns en story som förklarar för Rudolfs röde... Röde... Röde... M är röd. <laughs> ja, nej det vet jag inte. Om han har varit på flaskan eller han har... Jag tror det var för att han var full. Ja. Men vadå? Det är Rudolf är väl en rädd Han kan väl sypa för det. <laughs> Nej, men den, art den artikeln, den seriösa förklaringen är ju att, att uh, rena har varma milar medan <hör> till exempel hundar har kalla nosar. Snyggt, exakt. Ja, sjukt bra. Det var en, ett stickspår helt enkelt. <hör> Ta fatt. <hör> Jag har ju inte levererat idag, känner Floppande jävla hundar och. <upgrade> <tose beeping> <skri upp> <ket heard> uh, nej, vi, vi går vidare Jo, jag tänkte vi skulle få in lite, äh, lite värme Lite kärlek i äh, kylan Tänkte jag säga, men det är inte så jäkla kallt Men skit i det och då tänkte jag att vi kan diskutera lite hur vi ska fira vår jul mm. Mm. Med risk för att här inte finns någonting att hämta <laughs> Men jag är ett försök Vi får se hur intressanta vi verkligen är som uh, människor mm. Börjar du och sätt, uh, sätt standarden. Okej, okay, ska jag börja? Ja, du, mm. Tänkte du tog upp det här? Hur, hur skulle du fira din jul? Alltså det jobbar jag att precis när jag sa det nu nyligen Sen mm. ser jag hur oerhört Ospännande min jul var ja, för Jag tänkte Nu ska han komma säkert slå till med någonting här. Han ska åka till Nej, och men, och... Det var därför, jag, därför tänkte jag Hoppas de andra kan leverera <laughs> Nej men ja, jag tänker mig en, en förbannat mysig jul Men den är inte så märkvärd Den är kanske som den brukar vara Det är som typ 85% av resten Av den svenska befolkningen Nej, men jag kände att det var jag, jag hade inte så mycket. Jag hoppas på att ni har något mer spektakulärt. Nej, jag ska väl, om jag, eller hade du mer att tillägga om din jul? Nej, inte egentligen. Nej, inte egentligen. Nej, jag ska väl också fira en klassisk, traditionell eh, jul. Men det är en sak som jag inte ser fram emot är själva hemresan. Jag ska upp till Småland- och det är inte jättelångt, det tar väl några timmar, men det är alltid så trångt på det här tåget. För att det är fler än jag som tydligen ska åka någonstans dagar innan jul. Men det är inga äh, snöoväder som äh, skapar is på växlarna och så vidare. Nej, det mm. hade jag ju för två, för två år sedan här nere från så hade jag det problemet. Men då, jag vet inte var jag hade gjort den julen för att förtjäna det, men då var det ett tåg som lämnade Malmö central. Den dagen och det tåget var jag på. Alla andra var inställda. Ja. Men nej så att jag kommer att åka hem på söndagen. sen Jag spenderar inte jättelång tid hemma faktiskt. Jag brukar bli rätt mätt på det. Så att sen åker jag nog tillbaka. Jag åker hem på söndagen och åker tillbaka på fredagen. Så att det blir väl nästa fem, fem dagar hemma. Och det brukar räcka faktiskt. Uh, det brukar inte finnas så mycket att göra Jag sitter mest hemma och tittar på tv så att, uh... Men man brukar ha, uh, brukar ha Lite såna traditioner Jag och min uh, pappa har börjat uh, Senaste åren åka ner till uh, Kåseberg och köpa Grejer till julbordet uh, Det känns ju mer såhär, Det känns ju såhär, mer så julligt En tradition jag, Att jag och pappa sitter och dricker uh, Fem nollor, <laughs> och Och tittar på Liksom när jag sitter och tittar på typ Någon sån här På en februari Ja, <skratt> <skratt> <skratt> uh, uh, det låter som en härlig jul Men Det är intressant det här med Traditioner, hur uh, Hur de kan ta vid Utan man egentligen vet om det Utan helt plötsligt har det blivit en tradition Men vi skapar ju alla våra egna Traditioner Vi börjar med lilla med att hela familjen går ut Och skjuter ett rådjur och sen Sen dagen efter så tar vi fram Rigus pressen och eh, pressar ut lite Rigus juice. Ja, rätjulklapp. Sen eh, skelett, skelettet bygger vi ihop och sen hänger vi upp eh, kottar och eh, lite glitter i skelettet så att säga. Som vi dansar kring sen. Ni är ganska modiska i er familj. <laughs> Tycker du? B Blodet har alltid funnits där. Och sen brukar vi inte ge julklappar utan vi brukar ta från varandra. Ni skäller på en andra i, i samhället. En dag innan julafton så är och Magnus hans pappa som tar på sig råna livan mitt i natten och tar kofoten och, ja, och alltså. kliver ut. Vilken är er bästa Jultradition Ja du, det var jättesvårt, jag vet men Alla kan det se likadant typ, ja, alltså, ingen Man äter ju bara det är man gör ja, ma Maten får man väl ändå säga För maten är ja, men då, Om jag omformlar frågan då Finns det någonting ni in absolut inte skulle vilja utan? <laughs> ja En rådjurspräst Det är ju det där rådjuret där. Mm. <laughs> Ja, nej Nej, jag tänkte, jag tänkte faktiskt säga så här, att, att det kanske blir, det här är ända de här fem dagarna, det är, förra gången jag var i Småland, det var ju förra året med de här fem dagarna, ja, eller inte alltid fem dagar, men ungefär så. Så det, det är alltid kul att så här komma hem och träffa folk, och så tänkte jag så att man har ju lite mer att prata om, kanske som ni har eftersom jag inte träffar mina föräldrar lika ofta, men det har jag ju inte, jag pratar ju med dem på telefon eller något sånt där, så att, så jävla speciellt är det, det är ju inte bara för att jag inte ser dem lika ofta. Men, det, äh, det man äh, absolut inte skulle vilja vara utan är väl kanske att vara ledig från jobbet. Vad menar du då? Jag är bara hemma. Vad menar du då? Slippa jobba. Ja du, du, slippa jobba, ja. ja. Nej, men ledigheten är väl nästan det skönaste. Det sköna med julen är, tycker jag att det är så skön, det är som bubbla som, som är lagom lång. Alltså man hinner inte Helt sjunka ner sig Som man kanske gör på typ en sommarsemester Utan man är Ganska snabbt tillbaka i gamet Och är ganska mätt på det Efter de här två veckorna eller vad det, blir, två och en halv. Ja, det uppskattar man ju knappt För att man bara tänker att Julen är ju ledighet för mig Dägg det, det enda man gör är typ att Varva ner och äter Typ från en eller två dagar innan julaften till kanske Tre, två dagar efter julafton. De, dag de fyra dagarna så går man ju bara mellan bord. Mellan julbord och julbord. Och så är det olika människor vid dem. Varje gång liksom. Så man sitter, äter och pratar. Det är, typ, det är, det är, det är, det är som en fyra dagars konferens. Alltså shit vad negativ. Jag, jag bara så här, sänker allting. Nej men lite, lite så. Är, så är det för mig i alla fall. Men vad vill ni ha tomten då? Vad vad vill vad? Ha i räven. <laughs> <laughs> Nej, lägg av nu. Uff. Vad sa du vill du ha en i Ja sa <laughs> Sankt Nikolaus. <laughs> vad <Vart> tomten kommer. <laughs> Usch, vad äckligar ni. Är. Det här är en kristen högtid för många av våra lyssnare. <trycker> Då ner brallorna och vänder rumpan till <trycker> Sen plockar tomten fram något smaskigt ur äh, sin säck <trycker> <trycker> Blir alldeles röda, röda mylen. <trycker> <trycker> Jag vill ha äh, massage av tomten Eller det behöver inte utföras av tomten direkt själv det är inget krav <laughs> Men... <laughs> han, han har på sig Någon sån här Han har på sig någon sån här Läderväst med två hål Vid bröstvåsterna och sånt där det är, Nej det är obehagligt <laughs> Det är obehagligt ja. nej, jag, jag kör den här klassiska jag, jag vill att alla runt omkring mig Ska ha hälsan i behåll Och må bra helt enkelt Det var det var jag önskar mig jag på är det roliga med julklappar kan ju vara, det är väl lite överraskningen. Så därför tycker jag det nästan det roligare när man inte önskar sig så jättemycket. Och sen får man någonting som, som överraskar istället och kanske bara är någon skitsak egentligen. Men något oväntat i alla fall. Ja men jag kastar väl in eh, någonting seriöst då? Ni är lite mer eh, känns ödmjuka inför julen. <laughs> jag, jag passar på. <laughs> Nej, jag ska. Nej så jag är jag verkligen inte, jag skiter väl rätt mycket i vilket Men det är ändå kul att, att ge lite tips Nej jag önskar mig faktiskt en, en skivspelare Eller en lp -spelare. Äger du ingen lp -spelare? Nej jag, jag har aldrig blivit färdig att köpa en. Men du äger ett par lp -skivor. Ja det gör Men så känns inte lika kul att fylla på det förrådet utan spelare Nej det förstår jag De hänger liksom ihop på något vis det gör det. Det finns ju en röd tråd mellan LP-skivan och spelaren, så att säga. Ja, <laughs> precis. Eh, Magnus, jag vet att du har en, som, du alltså, som är, jag har också en, men jag har den, inte, alltså, den är inte aktiv. Eh, jag, har, jag har ingen plats för den, och jag vet att jag inte kommer använda den. Eh, men använder du din ofta? Eh, ofta jag väl ta i, men det händer det hände jag ska säga Snitt en gång i veckan kanske Ja okej, okay. ja, då, då är det ju värt det Jag har, inte, jag har inget in, musikintresse Som är ens i närheten av Någon av er skulle jag säga uh, Och plus att jag, den fick inte plats Någonstans så då åkte den Men det var också sånt där jag skulle ha Men det jag gillar med lp är att jag tycker den känns som en symbol För att Det att alltså hjälper en att tagga ner <laughs> Okej okay. uh. Och att man äh, lyssnar på en hel skiva. Ja, exakt. Och du får göra allting manuellt. Alltså, det, ja. du måste trappa ner på något vis i hela processen. Tygde du dig själv lite gammal där också. På ett akademiskt sätt. Mm. Ja. Skit i det. Japp, uh, yep, vi går vidare. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag kan ta det. <clears throat> vi slutar prata julklappar nu och går vidare. Vi tackar för oss. det var årets mam julspecial. Och vill väl härmed önska alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Japp, yep. inte alla lyssnare. Jag vill inte önska Jimmy Åkesson en god jul. Ja, oh, du är alltid så politisk Magnus. Alltid så politisk. Vi avslutar väl det här med, med någon trevlig, fin julsång. Eller vad tycker ni? Absolut. Jag, jag vill bara säga så att den här låten som kommer nu är en av mina absoluta favorit... Jul som står mig väldigt nära Jag har många minnen till den här låten Dessutom Gud ja yeah. We nailed it God jul och gott nytt år Have yourself A merry little Christmas Make the yuletide gay Now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore, faithful friend. Dear to us Gather near To us